دوی مقصد او دوی و مسئله چه قرآن کریم بیانه ای ناغذ صداقت و قرآن تو قرآن کریم صداقت و رشتینواله تو قرآن کریم صداقت و رشتینواله یعنی دا توحید چه معنیم دا دی او دا دی دلیلو نو آغا وحی دا نو آغا منل هر دور که اللہ و تعالی دا توحید دا پارا دا توحید دلیلو او دا توحید دا تقاضو دا پورا کولو دا پارا اللہ رب بلیزت وی را لگلی و آغا وی چدا زمون تا شراغلی دا مداغین ام قرآن کریم دے قرآن کریم دے صداقت القرآن قرآن کریم د قرآن کریم تداقات او رښتینوال بیانې او قران کریم دا یو مساله ذکر کوي الایمان بالقران الایمان بالوحی چې په وحی باندې ایمان راوړل شي ويومن او دا کې څه کم حقوق کی اغاظا کړی نو ایمان بالقران صداقت القران صداقت الكتاب غایه المقصد السامي دو مسالہ ذکر کئ لو قران کریم صداقت او مختلف طریقو باندې ذکر کئ مو مختلفو طریکو یې ذکر کړي داواله طریقہ هغه دا چې کریم منزل من الله دې انزال تنزيل وحي دا الفاظ روان اداد نبی علیہ السلام پل جوڑ شوئے نہ دے اداد اللہ رب العزت دا طرفنا راگلے دے آیا تو نے دی قرآن کی اداد سے آیات راشتی سب وائی سے دی آیات کے صداقت القرآن دے اکا اینا انزلنا سلیکل کتاب بلاق صداقت القرآن انا انزلناو فی لیلت مبارکا مصداقتو صداقتو القرآن لقد اوحیا الیکا و الى اللذین من قبلك مصداقتو نزل علیک الکتاب تنزیل من رب العالمین ایسے ایتون شراجی نائی کی و صداقتو دویمه طریقه دا چه با قرآن کریم بانسو که تراز که داغی جواب کلواتا سیر وی کلواتا شیر وی قرآن داغی جواب که کسی کلو دا شیر رد کهی اکاو ما علمنا الشعر وما ينبغیلا ستبوائی جدی زیده صداقتو وما هوا بقول شاعر ستبوائی جد صداقتو ستبوائی جدی صداقتو سترات وما هوا بقول قاہل وشوراو یتبهم الغاون حسن زیده چیوی څخه قرآن مجید باندې یو استرازي او دا غي فتې قال الذين كفروا ان هذا الا ابنفطرا او انه علي قوم اخرون ته کومه وي القرآن په کومه طریقه جواب به شوبي ته شوبات استاذ ته شوبات جواب درمه طریقه دا تريبا طريقا چې دې داوته تدبر ورغې چې تدبر پکې وکې نو په خپل وي یقین راشي سيدار اشاره طرفه دې اپ علی يا تدبرون القران سوره نص ذاته ايمان لو كانا من عند غیر الله لاوجدوا في اختلافا كثيرا من الملحدين او قران اعتراض کی جدا د اللہ ر تعالی پر نہ ہوئے دا ری بہترین علاج دا دی شدید قران کے تدبر کی دا اعتراض دے زک کی دے قران کوئی نہیں بلکہ قران تلاوت ول نور دیو خلق الانسان من علق فازو د پوهیږې او په قرآ تیرا کې د غی ذامن نو بور چې وکې د په خپلهې یقین خاشي چې دا چاه سره تاده چې کتاب دی چې دوومره څ په سخواز لای نو دومره بدل ایمان چې په دی, دی خبره چې دا د چا دے. آیاتو دی لهیم آیا اده دو ما نه په چې زړه د صففای چیوائی دا آیات آوری دا او سوچ پرکی کائے دا بل یقین را چې چیدار چالتا را پایے الورمہ طریقہ دا چوئی مصدق من الله مصدق دا کتب الہیو دے مصدق دا کتب الہیو مصدق اللہ ما بین ایدائی ده تیرو کتابونو موافق ره آغی خلاف نوی نو او ده تیرو تصدیقی اوکا بلا طریقه دار قرآن ده دا ده کمالات ذکر گئی که اسماه القرآن ممیدیو قرآن ده کمالات ذکر گئی قرآن ده قرآن کمالات ذکر گئی خدا وشفاء ورحمة للمؤمنين خجعاتكم وعزة من ربكم وشفاء لما في السجور وعودا ورحمة للمؤمنين نعوصا بحسن ولا ذكر كي خلط حقائدات حفاظت دا الله ادادا اللہ رب العزت طرف نہ محفوظ دے حوضہ کی بدلن نرازی سورہ یونس فیتم آیات کے ہوئی لا تبدیلہ لکلمات اللہ سورہ تحجر نحم کے ہوئی سورہ تحجر نحم آیات کے حنانانو نزل نذکرہ وَإِنَّا لَوْلَا عَابِذُونَ سُرَةُ وَرَانْ عَامْ چُونَ تِسْكِ وَوِي کې دِرْشَمْ كِي وَلَا مُبَدْلَ لَا لِكَ لِمَا دِلَّهُ دَا اللَّهَ فِي سَلُورَ بَدْلَهُنْكِ نِشْتَارِ وَدَا بدلیگی نَا دَا کَعْنِی کرتی تو قرآن حقوق ذکر کہاوالی حقوق ذکر کہاوالی ایمان پیراوڑا آمینو ایمان ازدلنا مصدقا لیمام آکم وجوب الیمان دویم حقی ذکر کی علی تباوہ تمسو واتسیمو فستم سکت اتبیو ماہ انزلہ الائکو اتبیو ماہ انزلہ الائکو من ربکو بلحقی ذکر کی اجاب و تبلیغ کذیر سوال واجب دی اتلو ما وحیا وانتلو القرآن وذکر بالقرآن وردتل القرآن ترتیلا صول واجب دی بلحقی ذکر کی وجوب و تحکیم بیهی شبا دی پہ صلق واجب دی پہ صلق واجب دی اتاقم بین الناس فاقم بینهم بما انزل اللہ وما لم یاقم بما انزل اللہ وولائکاہم الكافرون وولائکاہم الزوالمون وولائکاہم الفاسقون ایسی قرآنی کے بلہ طریقہ ہے سارا ترغیب الی القرآن چه چه قرآن کریم را غسته ده او عمله بکڑه ده او صحب ذکر کی او داغئی اجرونه یعنی تاثیر دو قرآن دو قرآن پا تاثیر دو قرآن صداقت ہوئی چه دار اشتینه کتاب ذکر ده چه ده پا جلونو کتا کر تاثیر کرده دو قرآن کریم تاثیر ذکر کی اذَا ذَكَرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا چي چاته نه راس کړه دا غي حالات بيان کړي شوګور تباشکو نوشو او اي د نزول ذکر کې دې الله صلی الله نازل کړه ایا تونه مونږ راړول فواید نوزول ذکر کي تارنګ صداقت د قران ذکر کوي اشهادت الله والملائکه الله بشهادت کوي او فرشتي بشهادت کوي سورای نسایو صلیب څخه پېتم کې وای لَكِنِ الله يَشَهَدُهُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشَهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَيِّدًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَيِّدًا شهادت دا اللہ بھی ذکر کی بلے وطریقا صداقت اجاز د قران کریم ذکر کی چه قران کریم معجز ده د دې مقابله سوق نشي کاوله یاجاز د قران کریم ذکر کی د دنیا کې یو انسانی مصنوعات دي یا خدائي مصنوعات دي یو انسانی مصنوعات تی چه انسانانی جوڑی آغی کارخانوں کم ملاوی گی او داغی نا قلم خلق کی چاپانیاں نیوشو جوڑ کی چینیاں نو داغی پینجت کسما نا قل راگستیں او پاکستانیاں نشل اگر نہ کالے راہیں سی کہم خدائی مصنوعات تھی اغه ب کارخانو کې نه ملا وی زیانوار کارخانه دې څوک خوئي د سپګمای کارخانه دې څوک خوئي اسطور کارخانه دې څوک خوئي اباران کارخانه دې اوخې خو څه لړې وی دون دونکو وته وې انو دوی په لاهور کې ډېر تمشيو د دینه د لورونه هرتله ګډې ریځ دلته نه په لاهور کې مصنوعي بارانو قطوه झाले میچ کدا چې ته بدی باندې تپمشي په باغې باندې اټیا کروڑ روپیاو لګاوله او یذوره په نور لذوخه کدا لهړو په ختمي کې ختمي په یو خدایی باران چی یو گوشین و لڑا ختمان دهی سره دهی زند ده, ده دا اللہ دا باران ده باران کارخانه دهی سره ده یو خدایی مصنوعاتی او یو انسانی دی قرآن کریم چه کمزنو ده خدایی منزل ده ده اللہ نازل کرده ده ده ده اللہ کلام ده ده په انسانی کارخانو که نمیلوید عدید مقابلین خپل کاجزه دي. یا قسم چې دا الله د خلقو په شان څو خلقه نشي کولای. خپر دا, دا الله د کلام په شان څو کلام نشي جوړولای. یا د قران کریم د اعجاز اعجاز د قران کریم هغه مختلفو طریقو باندې ده. یو اے اجازی لغوی لغوی اے اجاز شدہ قرآن کریم آر بید و مفردات و ترکیب خدا سے انداز شوے دے شدہ دیس نا خلق آجز دی شدہ دیس نا خلق آجز دی خلق دا ترکیب نیشی جوڑا خ الله منزور نومالین رحم الله تعالی اوئی چیاځای کې داबास چیرډ شو ځکه قرآن مجید لغوي معجز در سن دی كله دا عربي زغ نشي جوړوالې په دې باندې باور شو وایما د علمان توجوبل طرف روانا ولا په خرابته ولا توجوانه ولا یو ارثمی وی دلته تاسو پس نو یاره چې عربایو خبره د سماټي چې لکا جوزف پلن نه دا پخپلخ بلجو کی وای ارو پارای کی خپلخ پلارای کی وای چې دوزخ سره وسیر د پلن نه دا پخپلخ بلجو کی ارو تن وای می شایې عبارت تو چابلوي چابلوي حاليم تو باراباي پويدل بیمار ته چې څه دتا سخل خپل عبارت نو ماته وکیري می ما و بالله من الشیقان الرجيم یوم نقول لجحنم هل امطالتی وتقول هل من مزيد بسا غيوية من عمال الله فيما يشي قرآن فلانوال داسي خي داسي خطاب سوف وورتا كولشي وورتا داسي خطاب حال امثالاتي وبياور لو وور داسي جواب وركي كهل من مزيج داسي اسوال و جاسي سوف كولشي بغير رشانه كلي وورتا لخبروكي كذي وجنادي امره والقيس لورشي كلا داياك یار رب لا یماک و سما و اقلی ای اغی زما د بابا کا قصیدہ را کوز کی تبت بی سیدایاتی زما د بابا د قصیدو اسائده نشته اغلک اس اگی کی لومبے قصیدہ کی لومبے شعر ستدے کیفا نبک من ذکرا حبیب ومنزله مثل الظل وبين الدخول فهلم دیګه تو ګرا کفا سی غر تصمیه زکر کرده دا او په محبت کی صغزان سره سوک شریقی تصور اکم صلی لومتای آلان که داله که دا تاپو دلگ خبره دا کتا دا تاپو قصیده وی چای مقابلہ ندا کرده او کفا خطاب کئی نو دا تصمیه رو دی تاہیم که تصمیه شرکات لارا جی تبارست و تعویلات که دا تقرار لارا کف کف کف کف کف کف ولا کزاير خدا تعال تसनीه تکرار دغل لاله شریکت لاله خدوب محبت کې ځان سره بل څوک شریک کړي او په محبت کې د خپل محبوب سره څوک شریک کړي کمنه مې اپ کې من نور بکیم ډېری خبرې خدا لا کدا غیله ټاپه قصیدا وا هغه وی را کوزې کوي وی تاسو خطاب بل څوکولې وردی دا مفردات چی دا اگدام اوجیز دی او دا قرآن کریم کائوازی ممنو د دا قرآن کریم دشمنانو حالا او قالا ناما نلیو حالا خدا و قرآن کریم چلنج ورکو واتو بی صورت منمیسلی یو صورت تا که راوڑی دا چی نبیر سلام دا چلنج ورکو دا دی چته په میدان کې ودريږي او په څل ډاڅ کې ورکه چې یو آیات یو حدیث د پیش پېچې د خپل موقف په خورو تېمان خلنګ ورکه کانات بده دې سم مطلب چې یو آیات ته سکراوړي و دې مصالا یا دې یو حدیث راولي چې زه خپل مثلې نه د بردارم خپل مننه لیدل نبی علیہ السلام سلاین ورکی دی مطلب دا وې صفه تو به صورت په تاسو ایداره چارو طرف نه نه و حال نه نه و کته زمه د خپل مسلک له سنین یو صورت مقابله کړو ځکه ولې شویندم فارام بکرم خبره تاسو ګټله ماバイル استانه مقابله وکړا نا ظاهر کې استانه دا وکړا دا ظاهر څه و حسان ہوا، چیده یو صورت سا کروی شاورا میں بس بیغم بنبی علیہ السلام ناسیو دین که تورو اچ راغستو لوتا او یا کس مرداری دلوتا او یا کس قیدیان کا ولوتا بحود کا ولوتا خندت کا ولوتا سلح حدیبیتا فتح مکیتا که دمرا مقابله سنانیت است ضرورتو سرد دلچ مقابلہ لسانیت بلکل سدار ا څنګه له هغه مقابله لسانیه پرې خودله او مقابله سنانیه استکه او واغ سلام په زبان حال سره غي دا اول چې دا وګا کې دا لاره طرف لې موږ د دې مقابله نسيم هي حال نه خبرو چې موږ راغله مقابله اغي فتول وی او دا وله مقابله کولې اړيشي کومالومي نشي غي دا ویلو په زبان حال سره قال فرا زبان قال فرا نبی علیہ السلام سوره الکو انا فانا کل کوثر وصلی لربك وانحر ان شانك هو الابتر چغیو کوتو نه په دل چې خطاب څنګه کیږي او شاته کیږي او خص کیږي د انعام سره د پروګرام سره انجام سره دا دمرا مختصر صورت دی که سالیم پروگرام ہوئی فصل لی رب دیکن وان هر بدن او مال جاوست پرد دلیل نا بدن بدن زمائی مال بدن زمائی زکرد ربی او په دی که دی کمالوم دی غروج دی پدی که دی اینا ممخی اینا تاینا کل کو سر دا مقابل انجام ممخی اینا شانه که هول افتر دمرا مختصر صورت کی دار شدی ژباوی کوته دې مها حاګه کوم زړه دا وی د انسان خبرې خاوی د انسان دا څه بار دي بارنګ وليد ابن مغيره یوه د مشهور کوم سردارو هغه د جرګرا اوستا په بخت زمونږ سي مشري چې ساب دي قران مبارک وی چې دا شیر غي منغو تصور تا و چې دا څه هره د مونږ ته سوای. بڅوت په با غوای. منګ با غوای. اغه تر جمله د دشمن د قران. تا تاريخ لیکل را. تاریخی جمله داغه. اغه وې او الله ما فيكم رجل اعلم بالشعر مني. لا برجزه ولا والا بشعار الجن قسم دی پتا شیر پا رجز و پا سو کی د شعر پر جذبه نه او پک اسیده پر شعر زمانه په یو سوک نشته کله ماده د پیرانو شعرونه هم اگر ا ته یاد دی والله ما یشبو هاذا الذي یقول شیئا من هذا قسم نذریس وای د دې شعر سره سمناسبه ته شعر نه دی و والله دی و فوالله اِنَّ لِقَوْلِهِ لَحَلَاوَا فَإِنَّ عَلَيْهِ لَقَوْلَاوَا فَإِنَّ اَعْلَاهُ لَمُتْفِرٌ فَإِنَّ اَصْفَلَهُ لَمُغْذِقٌ فَإِنَّهُ لَيَعْلُوَ لَا يَعْلَاهُ لَا عَلَيْهِ ایک قسم پا اللہ داز خبره ده ده ده کلام چه ده دیکیو خوب والده دیکیو چلنگ ده اِنَّ اَصْفَلَ دې ویخ مضبوط ته وائن الا ولمصرن د دې ونه مې واتانې مې وداريلي کائنه لېعل ولا یلا علیہ دې بغالب کیږي په دبانې سو خالص کېدلای پر دښمن په خبرو تو قران کریم لغوی معجز دې هیڅ مقابله کړې ده اوس قوم کی کانی پړې دا وړیا راشي ان دا اعجاز لغوی د اعجاز علمی اعجاز دا علمی تور قران موجز ده قران مېږي چې کوم علوم وراته دي کوم علم پکې پروت ده علم د علم د حال او علم د استقبال د بل سو کویله إلك من أنباء الغيب نوحي يا إليك فهذا روان وقت جي سبيل دي لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا غلبت الروم في يدنا الأرض وهم من بعد غلبهم سا يغلبون. دستیر وقت بارک کیویلی دی عاروان وقت بارک کیویلی دی حال بارک کیویلی دی دی کسی دی دا سکت مقابلہ کولی علمی نور محلوم دی ای اجازی تشریعی ای تشریعی طور قرآن محجز دی یعنی یعنی مولانا توجہ کیجئے ہم آپ کی توجہ کی بیت مانتے ہیں قرآن کریم پدی موجز الفاظو کی پدی موجز علومو کی چکم موجز قانون راہوڑے رہے نددی مقابلہ سالن کالران دانشوران حلاتفر او خیاران کولے چلکہ سنگ ہے الفاظ موجز مانائیں موجز اکې چې کوم تشریعي نظام پروت دی هغه تشریعي نظام څه شي دی نظام څه جوړولې تشریعي نظام شکم قران کریم راولې دی تدبیر المنزلي تیاست المدن ته تهذیب الاخلاق ته قضا مالیات و نظام نی؟ مغاشتیات قضا معاشرت نظام نی؟ قضا نظام قرآن سک پیش کھا لے داس نظام سک پیش کھا لے تشریعی قرآن کریم موجود فقطو بسورت سنجید اتول مطلب پوئی نو قرآن کریم دو قرآن کریم صداقت بیانی بیعجاز القرآن چاہا بیعجاز القرآن چلا قرآن کریم موجز دے دا قرآنِ کریم کی دیر آیات سنو فاتو بی صورت من مسلیم وادو من صدات من دون اللہ فاتو بی صورت من فاتو بی عشر سورم سورة بن اسرائیل اتاتی آئیم کیوئی لَا يَا تُو نَبِي مِسْلِهِ مَلَوْ كَانَ بَعْوُهُمْ لِبَعْوِنْ زَهِيرًا اگر کده یوب المعددگار شی خونیشی کا والی خوب قرآن کریم موجز دے او صدیاں گذر چکی صدائی شوي شوی چاد دے جواب کړي او شساسه بخښه یار تکول نو سن شرميدي سن شرميدي د بیا درس کې ان شاء الله راځي بیا وګړي خبره دا مقصد ثانيو المقصد الثاني صدقۃ القرآن